І так Марії пішов шостий рік. Її голівка вкрилася чорними м'якими кучерями, оченята горіли кусниками полірованого антрациту. Батька кликала татом, матір – мамою. Любила це робити беззупинно. Але мати її в той час застудилася і дістала страшну хворобу. Кашляла, хапалася за груди. Ті пишні, колись повні молока груди, зів'яли тепер і висохли. Батько працював у каменоломнях. Тоді починали будувати будинки з каменю, і батько не вилазив зі скали. Він мав велику бороду і вуса. Прийде ввечері натомлений додому, скине мокре взуття, сяде коло столу і жує кусень хліба або бараболю з мундирами. Марія одразу коло нього. «Тату!» «А що, доню? А можна до вас на луці?» «Ну, ходи, ходи». Моститься на луці і що ж? Отак сидіти спокійно і слухати, як тато дихає, дивиться, як поволі жує, як ворушиться його борода і моргає вуса. О, ні! Нащо ж тоді ті вуса і та борода такі великі такі м'які? Так і просяться запустити в них рученята і потягати як слід. І Марія береться за свою працю. Що й до того, що тато втомлений. Він крутить головою і мовчить, ніби зовсім нічого не зауважує. Сильний тато, добрий тато. Мрія горда таким татом, бо такого тата немає на цілому світі. І одного вечора тато довго не вертався з праці. Мамо, де наш тато так довго? Хіба я знаю, де він так довго? Немай-нема, він б'є камінь. На дворі вигукий гармидер. Мати вибігла і заголосила. Марія зовсім не знала, чого мати вибігла і заголосила. Відчинилися двері й до хати купою ринули засипані кам'яним порохом у замерзлих постолах та чоботях люди. Вони двигали щось, внесли досередини і поклали на лаві. Марії робиться страшно, і вона починає плакати. Забилася вкут на запічку, ніхто на неї не зважає, горниця до стіни». Мама стає на коліна коло лави і так голосить аж моторошно. А скрізь повно чужих людей. І на лавах, і за столом, і в запічку. У сінях також тиснуться та гарми люди. Батька зовсім не видно. І так тривало два дні. Марія була залякана, гукала тата і дуже хотіла їсти. Чому сьогодні за неї так забули? А мати, коли помітить її замість дати їсти... Схопить на руки, заливається слізьми і так горний до сухих грудей, що мріє аж боляче. На другий день чужі люди десь віднесли тата і не принесли назад. Увечері їли, пили і були навіть веселі. На ніч з мамою лишилася одна тітка Катерина, а решта розійшлися. Минає день, два. «Мамо, де наш тато? Куди його віднесли? Тату, тато!» Ох, дитино моя кохана, ох ти, моя сирідко, горний притискає до себе Марію. Нема вже дитино, тата. Забив його камінь. Камінь? А де тато? Нема. Засипали землею. Оксана втирає сльози. Засипали землею, татові буде тяжко, правда, йому буде тяжко. Ах, дитину, дитино, йому було скрізь тяжко. Може, там буде легше. «А що ви плацете?» «Ні, ні дитино, я вже не плачу. Це, дитино, це так собі. Я, я вже не плачу». Оксана пестить, Горне долона цілує Марію. Очі залиті сльозами у грудях тягарі. За два місяці після цього випадку лягла вона на постіль і більше не звелася. Приходила тітка або сусідка, топила в печі, варила теплу страву, годувала Марію, Мила її та приказувала «Отче наша». Мати лежала на постелі, не говорила, не плакала. Очі великі, випнуті, ніс тонкий, гострий, обличчя жовте. Марія чула щось невимовно жорстоке, бігала по лавицях, по запічку, не знаходячи місця. І прийшла одна ніч, коли Марію забрали з хати, де лежала Оксана, і перенесли до сусідів. З нею спала тітка Катерина. Марія заснула. Опівночі раптом прокинулася і почала невтішно плакати. «Ой, мамо, ой, мамо, мамо!» Безупинно кликала дитина. «Цить, дитина, цить, Люба, мати зараз прийдуть, вона вийшла, але зараз вернеться. Засни, дитинко, засни!» Марія хлипала. «Мамо, де мама? Де з мама?» «Тітка Катерина не дасть ради». Марія простягає перед собою руки і тільки кличе маму. А вдень знов у хаті повну люду, знов Марія перелякана й голодна у запічку. На довгому столі, вся в білому, обтикана свічками, лежить мати. Марія боїться плакати. Мати сплять. Чого мати так довго сплять на столі і нащо горять свічки? У них щільно заплющені очі, міцно затиснуті тонкі уста. І зовсім жовті лиця.